Ente apa? Ya. Yeah? Siapa? Wanita. Ha, apakah hukum wanita pergi masjid selain waktu salat? Sudah so, yaqul fil kita belajar masalah ini. Hafizakumullah taala. Al-Hajj 'Amr, Hayya Allah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "La tamna'u ima'a Allah masajillan." Jangan dilarang perempuan untuk datang masjid kalau dia minta untuk pergi ke mana? Masjid. Itu 'am. 'Am. Jangan buat takhsis. Jangan buat takhsis untuk Rasulullah kira buan la tman'i ma Allah masajid Allah walau bukan untuk salat itu belajar walau untuk zikir walau untuk Quran walau perempuan mau pergi baitullah sebab rasah mau tambahan iman dia duduk di masjid tambahan iman kamu tak tambah iman mau pergi ke masjid Akhir bagi dia yang penting aman yang penting tak keluar sama tabarruj yang penting orang salihah itu kalau selamat, aman, tak ada tabarruh, keluar sama cara yang syar'i, jangan perhentinya. Walau bukan waktu salat. A'am. Nafum. Walau bukan maqtus salat. Tak bisa antar di larangnya. Kecuali kalau ada bahaya yang tinggi, yang lebih itu hukum. Kalau tidak ada, jangan dilarang. larang. Ayah Juhus. A'am. Baru Rihayahu Hanifullah. Nafum. Nafum. Nafum. Baru Rihayahu